Тоді ще більші сльози покотилися карлику по щоках, похилив голову і пішов далі. Тепер задніми стали передні і двинули за ним. Ми рушили слідом, а за нами поплелися у уломні й почварені чоловіки. Жінки лишилися позаду. Всі били ложками в дерев'яні тарілки, і від того весь острів наповнився сухим і тривожним стуком. Процесія рушила в бік ока прірви. Я озирнувся, але не побачив Микитиних учнів. Вони залишилися біля стовпа, так само не було тут і Марти. А намісник спитав, проказав Созон слова з Євангелія від Матвія, яке зло він зробив. Вони ж почали ще сильніше кричати й казати, нехай роздіп'ятий буде. І як побачив пилат, що нічого не вдіє, а неспокій ще більший стається. Набрав він води і перед народом умив свої руки. Примітка. Матвій, глава 27, вірш 24. «Не, Бога, зневажай, брате Созонте, – мовив Павло, чому рівняєш цього карлика до Христа? Бо Христос, уподібнивши себе до знедолених і відкинутих, і зневинно убієнними, Взяв свою долю. Але Христос був царем, і Пилат це визнав, мовив Павло. І не був він невинно обієнним, а постраждав за проповідь своєї науки. «Це так і інак, брате Павле», – сказав Созонд. «Мовив Ісус, коли б ви знали, що то є, милості хочу, а не жертви, то ви б не судили невинних». Нарешті похід дійшов до ока прірви, і я, побачивши цю дивну завод чи озеро, знову вразився. Було воно правильно округле, білясте по боках, а посередині темні в ніби зорок, менший округ, темний, брунатний. Усі поставали на березі, який тут увігнувся, круго врізаючись в острів. Карлика мусія розв'язала, і він почав розтирати собі руки. В тарілки вже не били ложками – Зависла тиша. У цей мент на сході розкололося небо і запалало, засвітившись. Полилося жовте світло. Від озера курілася пара, ніби деміло, підіймаючи сірі пасемка. Сенце ще не зійшло, але цей мент надходив. «Чи підеш зі мною, жінко?» – спитав карлик. «Фі!» Трати мені дуже, закопилила носика карлиця Я зараз вам докажу, що вона моя жінка Докажу, волав карлик мусій І перейду око прірви. от І нічого мені не станеться Стояла глибока тиша І я вразився, поглянувши на істот, котрі стояли Були вони по особливому почварні Можливо, від цікавості, яка запалила їх І подумав із болем Що робимо тут ми, серед цих нещасних І чому треба було нам тут опинитися Що шукаємо і хочемо знайти Чому прийшли до цієї заводі Чи не з недоброї, як у цих уломних та почварних цікавості Тоді чим розрізнемося від уломних та почварних книжництвом та фарисейством? Карлик мусій знайшов палицю і сміливо ступив у воду. І як тільки це учинив, десятки ложок ударило у дерев'яні тарілки. Під цей супровід карлик повільно просувався по невидимій воді стежці. І я помолився щиро і пристрасно Богові, щоб уберіг цього чоловічка, адже вірив невинний він». Зрадлива карлиця і справді була його жінкою. Вона ж стояла спокійна і байдужа, вирадливо скрививши губи і трохи похиливши на голову. Хто зна, може вона, як кожна самиця, сподівалася, що її самець переможе і стане достойний її. Тим часом карлик занурився по груди, палицею він намацав стежку. Тоді я згадав, що в найглибшому місці, саме там, де пропав співподорожанин наш Кузьма, вода доходила нам до пахов. Карлик же це місце, коли не вміє плавати, не перейде».